وَاتَقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُفْرِّكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَرِفَعَزَ فَوْزاً عَظِيماً عَمَّا بَعْدَهُ فَإِنَّ أَسْ wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bi'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar shodoru baina usamah hadhi shuhudina subhanahu wa ta'ala syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melanjutkan bimbingan kita pada ayat terakhir surah al-fatihah yaitu ar allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin iaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka bukannya jalan yang orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Saudara pendengar ini mungkin akan Allah nikmat merupakan kesenangan hidup dan kebahagiaan sesuai dengan diri seseorang manusia itu. Jadi nikmat menghasilkan satu keadaan yang menyenangkan di mana tidak mengakibatkan hal-hal negatif baik material ataupun spiritual. Kata ini sebenarnya mencakupi kebaikan duniawi dan juga ukhrawi. Sesetengah ulama menyatakan bahawa pengertian asalnya berarti kelebihan ataupun pertambahan. Jadi maknanya nikmat adalah satu perkara baik yang berlebihan dari apa yang pernah dimiliki oleh seseorang itu sebelumnya. Jadi seseorang daripada kita boleh membayangkan apa sahaja nikmat yang Allah beri yang telah pun kita peroleh dengan melihat latar belakang ataupun pengalaman yang pernah kita lalui sebelum ini. Kalau kita biasa mendengar surat insan hal ata ala al insan qin min dahri lam yakun shay'an mazkura bukankah telah datang kepada buat manusia satu masa di mana dia tidak pernah disebut dia bukanlah satu benda yang pernah disebut-sebut oleh orang lain Sebagai contohnya saudara cuba kita lihat nikmat kehidupan yang dimaksudkan oleh Allah SWT pada awal surah al insan ini Dahulu kita tidak pernah bernama manusia kita tak pernah dikenali oleh sesiapa Allah takdirkan kita lahir Daripada ayah ibu dengan perkahwinan yang sah, alhamdulillah, maka berkembanglah kita menjadi satu manusia, seorang manusia. Sampailah kita menluki jawatan yang kita ada pada hari ini, kerudukan, nama, title yang diperolehi dan sebagainya itu merupakan nikmat-nikmat yang terangkum yang begitu banyak tersusun dan ada di kalangan kita yang mendapat nikmat tak putus-putus satu datang selepas yang lain. Jadi sekali kita hendaklah sering berdoa dengan doa. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, Allahumma ini as'aluka imanan la yaztad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Wahaitonku kumohon kepada-Mu iman yang tidak putus, iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak putus-putus dan juga menyertai rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga yang tinggi. Doa ini ada dalam kitab Satu-satu doa hadis-hadis sahih. Mudah-mudahan dapat kita makan Sebagai menampakkan nikmat ini adalah satu benda yang harus kita syukuri Wajib kita syukuri Sila pendengar ini mulakan Allah sekalian Dahulu kita pernah menta'rifkan, mendefinisikan Taqwa Allah Taqwa kepada Allah Yang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW Kutubatul Hajah Kutubatul Hajah ini maknanya kutubah pembukaan ucapan Nabi SAW Yang dimulai dengan Innalhamdulillah itu Ya ayuhaladzina amal taqullah diikuti dan di akhir sekali Fa'ina khairal hadih Hadiu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. disuutkan Rasulullah Pada awal ucapan baginda Alayhi salatu wassalam Kalau kita perhatikan Saya dengar ini muliakan Allah Suriyah Taqwullah kata Allah Merujuk pada tiga perkara An Yuta' fala yu'sa Menta'ati Allah SWT Dita'ati Allah itu tanpa diingkarinya yang kedua an yuskar wala yunsah, nala diingati Allah selalu jangan dilupa. Dan yang ketiga wa fala yukfar. Tanda kita bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dari satu pandangan oleh Allah bin Mas'ud mentakrifkan mendefinisikan perkataan takwalah itu, bertakwa kepada Allah itu ialah mensyukuri nikmat bukannya mengkufuri atau mengingkari nikmat tersebut. Jadi kalau kita memahami ayat awal di surah insan ini saudara kata Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahirir dan Tanwir Maka sebenarnya kita ni Wajar bahkan wajib Mensyukuri nikmat Allah kerana nikmat kehidupan yang telah dianggurahkan Kepada kita Itu sebab kata-kata hukama Ziarahilah tiga ketegeri manusia Supaya saudara bersyukur atas nikmat yang banyak Yang dikurniakan kepada saudara Yang pertama Ziarahilah orang yang sakit supaya sedari Saudara mengerti nikmat sihat yang kedua, ziarahilah orang yang sedang dipenjarakan Supaya saudara dapat mengerti ni'mat bebas Dan yang ketiga, ziarahilah orang yang telah meninggal dunia Saya, saudara akan memahami ni'mat kehidupan Kalau saudara tidak melakukan tiga perkara ini Menandakan kita bimbang, kita bimbang Kalau sebenarnya kita tidak pernah mensyukuri ni'mat Allah Sedangkan ia turun bagaikan hujan ke atas kita Begitu banyak sekali jadi, nikmat kehidupan ni satu benda yang wajib disyukuri. Ia lah satu kelebihan kepada kita berbanding dengan orang yang telah meninggal dunia. Yang hidup ini mempunyai peluang untuk menambah bakti amalan ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah manusia sebelum berada di muka bumi ni telah memiliki kekayaan, ilmu pengetahuan, anak, isteri, pakaian, kekuasaan dan sebagainya? Jawabkan ya, tidak. Jadi, itu sebab nikmat kehidupan ni ramai orang tidak menyyukurinya, mensyukurinya. Kesal peninga ini mengingatkan Allah sekalian. Kalau kita perhatikan dalam ayat 34 surah Ibrahim, Allah Subhanahuwataala mengingatkan kita lagi tentang nikmat yang diberikan. Wa taqumin kuli ma sa'atumu, wa inta'uddu nikmat Allahilathu husuha. Dan Allah telah beri kepada kamu semua yang kamu minta. Kalau kamu kira nikmat Allah ini saja, kamu tidak akan mampu mengira Bayangkan Banyak sekali, banyak yang kita minta kepada Allah dan banyak yang telah Allah penuhi. Kadang-kadang cepat, diminta terus dapat Seorang so, yang nak berkahwin Minta kepada Allah untuk berkahwin, dikurniakan Allah isteri Kemudian dikurniakan anak Kemudian dikurniakan berbagai bagai pangkat Rezeki datang, kita sebut dengan kedatangan anak Tapi pernah tak kita mensyukuri bahawa Datang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata tu memang sedap Tapi benarkah dia nak Keluar dari hati yang tulus daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ni'mat Allah ni Kata Tahir ibn Ashur tafsirnya Beranikaragam, bertingkat-tingkat baik dari segi kualiti dan juga kuantiti. Ada yang memperoleh tambahan yang banyak dan ada yang sedikit. Ada tambahan yang sangat bernilai dan ada pula yang dikira relatif kurang. Dapat naik gaji tapi gaji itu tak serupa. Lalu kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pemberian Allah itu Allah mengetahui apa yang terdapat di sebalik ini. Jadi nikmat yang dimaksud oleh ayat Allah ayat yang terakhir dalam surah Al-Fatihah ini adalah nikmat yang paling berharga iaitu nikmat iman. Sekiranya kita tidak menidari nikmat tersebut Ia lebih penting daripada nikmat kehidupan Apalah artinya kehidupan tanpa iman saudara? Sina Umar Khattab anhu, Pernah melihat seorang sami Seorang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu SWT Memakai pakaian Warnanya seperti daun kekeringan Lalu berjalan di tengah panas tanpa selipa Sina Umar melihat Orang dari Ketua Parsi ini Kata Sina Umar menangis Sina Umar dibuatnya Aamilatun nasibah Tasla naran hamiyah Rusqa min ain aniyah ini orang dia bekerja di diharapnya mendapat kebaikan tapi tidak nilai sedikit pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa iman. Bayangkan kita tanpa iman, mang kita makan sup indik sedang berjalan di mana-mana, sedar yang dimuliakan Allah sekalian. Bayangkan ayah-ayah kita yang sudah pun pencen, bersara. Tanpa iman di mana duduknya mereka ini? Mang di tempat-tempat yang tidak menentang manfaat sedikit pun buat urusan dunia dan akhiratnya. Jadi Allah telah milih kita dengan iman. Jadi nikmat itu sebagai nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menyedarinya dia akan jadi niqmah. Niqmah. Niqmah ini maknanya iaitu satu bencana. Selalu dengar ini dimuliakan Allah sekalian. Perhatikan antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Ali Imran ini ni surah yang panjang yang merupakan surah yang ketiga dalam susunan al quran Karim. Insya-Allah di umur dan kesempatan kita akan menoka surah yang penting ini. Yang ada sifat kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersama dengan al-Buqarah sebagai az-Zahrwani. Dua kuntum bunga yang mekar. Dalam ayat ke-13 surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa zkuru ni'matallahi 'alaykum kuntum a'daan fa'alafa qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Bayangkan berpegang teguhlah kamu pada Allah Subhanahu wa taala, pada agamanya, jangan kamu bercerai-berai. Dan ingatlah ni'mat Allah padamu Ketika kamu dahulu zaman jahiliyah Memusuh-musuhan Allah, Allah mempersatukan kamu Dan dahulu kamu berada di tepi jurang api neraka Allah menyelamatkan kamu daripada ini Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya ayat kepada kamu Supaya kamu dapat bertunjuk Jadi ni'mat yang Allah maksudkan dalam surah ini Kata Ibn Abbas Dan tafsir-tafsir yang banyak Yang kita lihat sebagai Contohnya Ibn Jarir Tabari Begitu juga pandangan suddi Maksudnya ialah Bimbingan ataupun hidayah Allah SWT kepada Islam Begitu juga kalau kita lihat surah ad-duha yang pernah kita tafsirkan dan tafsiran juz amma yang lalu Allah Subhanahu wa menjelaskan wa wajadaka dallam fahaja di hujung surah ini Allah mengingatkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis Ni'mat hidayah yang telah Allah beri itu maka hendaklah kamu menyampaikannya kamu umumkan kebaikannya kepada orang lain kamu takmimkan kebaikannya untuk semua orang dapat menikmati jadi nikmat Ilahi yang paling besar saudara yang disebut dalam ayat terakhir ini merupakan nikmat hidayah, nikmat Islam yang tidak ada tolok bandingnya. Jadi mereka yang taat melaksanakan pesanan-pesanan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar, nikmat yang terbesar itu inilah yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa may yuti'illah wa rasul Fa ulaiika ma alladina an'ama Allahu 'alaihim minan al nabiyyiinas-siddiqiin wash-shuhadaa'i was-saalihiin wa husna ulaaika rafiqaa. Deman syafa'i mentaati Allah dan rasulnya, mereka itu akan berlari bersama-sama dengan orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid dan orang-orang salih Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Itu merupakan kurnia dari Allah dan Allah itu Maha mengetahui. Jadi apa pun yang animulik kelas kalian menariknya ayat ketujuh dikaitkan dengan ayat nombor 9 di atas prinsip Quran ini mempunyai kesalingan yang menyandungkan satu mentafsirkan yang lain kita akan lihat tafsiran ini dikemukakan oleh jumhur ulama mufassirin sama ada Ibn Katsir dan sebelum itu Ibn Jarir tabari begitu juga dalam Ibn Athiyyah Al-Andalusi Al-Muharrar Al-Wajiz begitu juga di kalangan di kalangan khalaf tafsir di kalangan khalaf ini kita akan lihat Maksud yang sama sentiasa meniti di atas tafsiran Perkataan ataupun ayat yang terakhir Suratul an an'amta alaihim Lailin ragdubi alaihim walabdalin Amin Dari sini dapat diketahui bahawa Terdapat empat kelompok manusia yang telah mendapat Nikmat khusus dari Allah Ini kalau kita bandingkan dengan ayat 69 surah Nisa Kelompok pertama iaitu para Nabi Tidak diragui mereka ni merupakan Manusia yang paling baik Dicipta di atas muka bumi mereka ini mendapat bimbingan sekaligus Ditugaskan untuk membimbing manusia Mencari reba Allah SWT Mereka berucap Bercakap benar, bersifat benar Memiliki kesungguhan, amanah Kecerdasan, ini yang kita belajar Dan sifat para Nabi yang wajib Yang telah pun kita pelajari Dalam bab nubuah, contohnya Fitnah, kebijaksanaan Tablir Tablir, maknanya menyampaikan Amanah, amanah فطانه ايتوه كبياسanaan sidiq benar ini adalah sifat sifat nabi yang kita belajar dalam ilmu aqidah dalam nubuwah yang kedua surah ayat 69 yang mentafsirkan ayat 7 surah al-fatihah ini Allah merujuk kepada golongan siddiqin ketua mereka ini, itu ubakar siddiq radhiyallahu an nabiy usuf pernah dipanggil sebagai yusuf ayuha siddiq nanti kita tafsirkan surah yusuf dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka ini tidak pernah dinodai oleh sebarang kebatilan tidak pula mengambil sifat yang bertentangan dengan kebenaran mereka sentiasa nampak perkara yang ditetapkan Allah dan rasul-Nya itu kebaikan hak mereka selalu mendapat limpahan Allah Subhanahu wa walaupun tingkatan mereka ni berada di bawah tingkatan limpahan yang diperoleh oleh para nabi dan rasul bagaimana ini boleh dekat Allah sekalian kalau kita lihat dalam sejarah para sahabat mereka ni mengupakan orang sediqin yang tidak ada tolok ni yang tidak akan lahir dalam sejarah sekali lagi orang seperti mereka. Pernah pada satu hari seperti yang disuruh oleh Imam Kendah dalam hayatus sahabah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, secara tidak sengaja telah menyebabkan keguguran pada janin seorang wanita yang datang menemuinya. Lalu perkara tersebut telah dibincangkan oleh para sahabat dalam mesyuarat mereka bagaimana penyesaian kepada isu ini. Tiba-tiba lahirlah pandangan dari Sayyidina Ali karamallahu wajah. Mahu sebenarnya, sena Umar Khattab radhiyallahu anhu musti membayar biaya di atas kematian janin, walau pun tidak sengaja itu. Cuma hendaklah diambil dari, dari bayi turmal, mandangkan kesiapan itu bukanlah disengajakan, dan beliau merupakan Khalifah Muslimin. Lihat, siapa yang ingin mula sekian? Inilah golongan tingkatan kedua yang disebut dalam ayat Allah yang kena usulkan surat nisa. Insya Allah kita akan mulai terlanjut pada kuliah kedua tang nusai nusi. Ayat yang sama mandingannya ayat 69 surah nisa tafsirannya dan golongan yang ketiga yang keempat akan menyusul kemudian wallahu alam wasallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wabarakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh